ala ahlihi wa asbihi wa manasarahu wa wala wala halala qotaila billahi al-'anil azim pemushyidan ahli al-hijrat kisah surah dan perempuan para jemaah yang dirahmati Allah alhamdulillah syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala selesai kita hari ini untuk hari yang ke-11 Ramadan dan baru sekejap kita dah menunaikan tarawih kita dan witir kita untuk malam yang ke-12. Bermakna sekarang kita berada di uh, awal uh, 10 kedua di bulan Ramadhan ini. Tajuk yang diberi kepada saya pada malam ini ialah Islam di pinggir, apa ni maksiat dibelah. Tuan-tuan, tajuk ni memang satu tajuk yang agak bukanlah ringan, walaupun tak heavy sangat. Jadi, uh, Sahibusamah Profesor Doktor Salah Abdul Fattah Al Khalidi dalam bukunya Israeliat Al Maqsarah mendedahkan bahawa menjauhkan Islam daripada berkuasa meminggirkan peraturan dan hukum hakam Islam ni daripada berpijak di posisinya yang sebenar atau di dalam acuannya yang sebenar, dalam relnya yang sebenar dilakukan oleh pihak Yahudi sebegitu mudah sejak dari dulu nak merenggangkan kedudukan ini lebih-lebih lagi menjauhi umat Islam daripada memahami, menghayati dan merealisasikan hakikat Islam. Dalam maksud tadi, bagi Yahudi, dia tidak. Tak sulit, tak susah. Sebab selama mana dunia ini dapat dibeli dengan hak benda ataupun wang ringgit. Yahudi akan mengguna sepenuhnya kekuatan ini sampai bila-bila. Dan inilah senjata antara lain yang digunakan. Bagi mereka berhadapan dengan Nabi Allah Musa alaihissalam Sejak dulu. Sebab tu kekuatan Yahudi dan Bani Israel ini juga diakui oleh Al-Quran. Begitu jugalah kedudukan Yahudi dan Israel ini dari segi keras hatinya, dari segi cekalnya, kesungguhan mereka, gegeh mereka, itu didedahkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-82, لَتَجِدَنْ نَأَشَدَّنَّ سِعَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَ اللَّهُمْ عَظِيَ Allah tegas sendiri, sendiri bahawa orang yang paling amat memusuhi uh, umat Islam itu ialah Yahudi dan orang yang syirik kepada Allah. Hakikat ini kita sebut balik, kita ulang balik, kita peringatkan balik. Semoga umat Islam tidak cuai, tidak lalai dan tidak alpa dalam hal ini. Oleh itu, semudah itu mereka berusaha untuk menjauhkan keyakinan dan kefahaman Islam menjauhkan Islam daripada berbijak di bumi kenyataan pun demikian yahudi terpaksa akui apapun yang mereka usahakan Islam akan kembali segar Islam akan kembali berwibawah dan Islam akan kembali relevan dan juga uh, efektif. Itu dia tak nafif. Sebab sejarah telah membuktikan kedudukan ini. Sejak daripada Nabi Allah Musa AS, apa mereka tak lakukan. Oleh itu, kesedaran mereka adalah berasaskan kepada kedudukan di mana ia akan mengembalikan Islam, menggerakkan Islam, meletakkan Islam dalam kedudukan dan posisinya yang sebenar sebagai suatu kedaulatan di bumi Allah ialah oleh gerakan Islam. Ini saya sebut ni dalam Israiliyat al-Mu'assarah yang didedahkan dengan kajian yang terperinci oleh Profesor Dr. Abdul Afsalah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ni saya kut daripada maksud buku dia tadi yang akan kembali segar Islam ini, yang akan duduk juga Islam ini di tempatnya yang sebenar, ialah gerakan Islam. Harakah Islamiah. Oleh itu, sasaran utama kepada gerakan Yahudi sedunia ialah gerakan Islam. Harakah Islamiah. Apa saja yang menjuruskan kepada kebangkitan Islam, kesedaran Islam, yang disebut sebagai jemaah Islam atau gerakan Islam atau harakah Islamiyah itu dengan sendirinya menjadi musuh ketat kepada Yahudi. Inilah yang disebut oleh Profesor Dr Salah tadi dengan suatu gelaran dipanggil Israiliyat. Lah ni, saya pun bimbang tak takut tak heavy kot malam ni nah. Tersebang macam ni. Dah terawih, isya lagi, terawih lagi. Kuitir lagi, tahlil lagi, apa semua, kok berat sangat, lali lah. Hmm, akhir sekali, tengok saya seorang tu cakap. Tapi tahniah lah kepada Tuan-Tuan, perempuan semua para jamaah, walaupun malam ni malam yang ke-12, tapi surau kita ni, Alhamdulillah, dipenuhi lagi, dikunjungi oleh para jamaah. Saya tengok kuliah bulan, apa, malam-malam ni pun, saya sendiri rasa gerun. Hmm. Tuan, tuan tak tahu. Kita ya, tengok tadi. Dalam ni Allah, Allah. Semua pimpinan ada belakang. Jadi saya rasa saya pula tak badan nak masuk dalam jadual ni lah. Hmm. Hebat ni. Bob Lokman pun datang. Okay. Hebat ni. Ini tahniah lah. Tadi tuan, tuan balik tadi. Apabila. Tak payah diwawarkan. Tak payah disebut. Tak payah dibuat satu apa orang panggil apa ni, kampen uh, Yahudi tahu, akan bangkit, membawa Islam itu kepada, kesegaran yang sebenar, ialah gerakan Islam. Sebab itu, mereka letakkan bahawa gerakan Islam, adalah musuh Yahudi sedunia. Ah Ini tentu. Jadi macam mana mereka jadikan ini? Apa nak, nak, nak membantutkan gerakan Islam ini? Nak menjejaskan gerakan Islam ini? Ataupun setidak-tidaknya melambatkan. Dia bergerak, boleh bergerak. bersungguh Bersungguhnya dia lambat nak capai. Maka dia uh, injek masuk. Uh, ini bahasa saya adalah. Maksudnya dia masukkan dalam program-program utama dia ialah. Apa yang digelar sebagai Israeliyat Masyakini oleh Profesor Doktor tadi. Uh, dalam yang disebut tadi uh, Israeliyat Al-Muasarah. Israeliyat al-Mu'asarah ni, makna al-Mu'asir, -ma iaitu Israeliyat masa kini, maka dia masuk kepada setiap bidang. Apa dia benar Israeliyat? Ialah benar kebatilan. Pembohongan, penipuan, khabar angin, propaganda. Dan juga, uh, dia mencetuskan isu di kalangan masyarakat Islam dan juga bukan Islam, yang di mana isu itu akan menjejaskan image Islam itu dan image umat Islam. Itu kerja Yahudi. Saya boleh sebut contoh kalau setakat setengah sepintas lalu. Macam contoh kita di Malaysia ni. Uh, Tuan-tuan ingat tak? Uh, ini ini maksud sayangnya ialah dia masukkan benda-benda tadi kebatilan ke apa semua dalam politik. Itu dia panggil israeliat politik. Israeliat ekonomi. Dalam ekonomi. Begitu juga dalam apa ni israeliat kesusahastraan, Israeliat kesenian Israeliat sosiologi, Israeliat kebudayaan. Jadi maknanya, dalam apa juga program-program ini, eh, direncanakan oleh Yahudi tidak menguntungkan Islam. Kalau kita tengok dalam Israeliat, dia cuba runtuh, maksud kita ambil di Malaysia saja. Contoh, Israeliat iktisat, Israeliat Ekonomi katakan. Tuan-tuan ingat, 1985, di negara kita, mula tumbuh institusi-institusi kewangan Islam, yang dipimpin oleh Bank Islam. Masa itu, Datuk Seri Anwar, sebagai Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri, kalau tak ingat. Ini tak kira, tuan-tuan kata, saya tak saja nak sebut Datuk Seri, ya tak. bukan betul-betul ni. Tengok balik. 1985. Habis tu tuan-tuan, pada 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, lebih kurang begitulah. Di tengah-tengah bank, apa ni, konvensional yang lain, yang rasanya ratus lah, atau puluh ataupun ratus, naiknya bank Islam, yang pada peringkat awal, diwawarkan tak akan dapat berfungsi. Sebab macam mana, tak, tak pakai riba, tak pakai itu, tak pakai ini, tiba-tiba nak hidup. Di tengah-tengah, masyarakat Melayu khususnya di Malaysia ini yang begitu jauh lagi sebenarnya daripada uh, memahami uh, sistem ekonomi Islam pada ketika itu. Dia main lah bawah, tak boleh, naik, tak boleh naik, apa. nak naik takafur, takafur apa ini, ini, misalnya waktu itu. Kita ingat lagi 4-15 tahun, 20 tahun yang lalu. Kita sendiri bahawa betul ke bench lah ni betul ke bench lah ni tak. Tengah naik, tengah tengah yang macam tu kedudukan, yang persaingan yang begitu hebat, dalam serba kekurangan dan kelemahan yang ada pada ketika itu, maklumlah baru, macam mana nak menyaingi dengan Maybank, macam mana nak menyaingi dengan uh, bang bank raksasa yang lain waktu itu. Tapi dia tak rugi. Habis macam mana nak huduhkan dia? Tentu ingat pernah keluar dalam sebab khabar Bank Islam waktu itu rugi 700 juta. Kita pun, oh, apa Bank Islam itu? Duduk kata dah tu Mana boleh ni hidup? Mana ni tengok 700 juta? Rugi. Saya dipahamkan, 700 juta itu adalah beban yang dipikulkan kepada Bank Islam untuk menembus balik Bank bank of Labuan yang hampir benggerak. Maka modal bank Islam ni Ditopak di sana Yang sana yang Bawa ada 700 juta Di sini ni untuk topak hak Nak bina bank Labuan ni sebab Labuan sedang dibina Untuk menjadi pusat komersial Keuangan macam Apa ni Switzerland Waktu tu lah ni Saya pun ingat-ingat lupa dah tu, tu. Makin berubah ni dia lupa lagi sikit Jadi hmm. Tapi dipublishkan kepada ramai untuk jatuhkan nama bank Islam tu mengatakan bank Islam Bank Grab. Tapi bank Islam ditindih, ditekan oleh kuasa Yahudi, Israel Liat ni. Tolong orang taik dapat kat dia. Ini Wallah Alam. Minta paksa suruh tolong orang, tapi taik dapat kat dia. Kan waktu tu sibuk ular kecil, telan ular besar bank. Bank bumi putra, bank apa semua itu. Bank kecil. Hebat orang oh, ular lidi, telan ular sawah. Ini kalau silap saya, padanlah saya bukan orang bank. Cuma pemerhatian, bacaan macam tuan-tuan lah juga. Daripada maklumat-maklumat melalui -maklumat, media dan sebagainya. Begitu sahajalah. Tapi kebetulan, nampaknya di kalangan kita ramai pun masih nampak benda tu. Pun begitu, bank Islam dapat bangun dengan barakah dari Allah. Masa tu, Dr. Ismail Halim. Mula-mula memimpin Bank Islam Malaysia. datuk Fadli memimpin tak syarikat Takaful Sendirian Berhad Malaysia. Persaingan yang begitu hebat, tapi dapat juga naik. Akhir sekali tuan-tuan, Israeliyat masuk. Nah, saya tak nak hura lah Israeliyat ni tuan-tuan, tahulah. Akhir sekali lambang Bank Islam pun bertukar. Peranan Bank Islam tak super dulu. Takaful Malaysia, dulu janji Muntarabah, sekarang Muntarabah hanyut. Ini Israeliat dalam ekonomi. Itu saya sebut mungkin satu daripada entah berapa banyak lagi. Ah. ni itu yang saya kata tajuk ni besar. Ini tak masuk lagi tajuk. Baru oh, mukadimah, baru tengah, huamat baru. <laughs> yang kedua, dia masuk juga Israeliat politik. Sebab itu, tu, Israeliat-Israeliat ni suatu jenama yang mempunyai hubungan kait dengan yahudi bermakna bukan yahudi payah makna se Yahudi dengan rupa bentuk Yahudi physically Yahudi untuk datang kepada seluruh pelosok dunia tak dia punya perancangan dia dia punya pengaruh dia pemikiran dia fikrah dia tu sampai dan perancangan fikrah program inilah dipanggil Israiliyat ni tebal juga buku tu dekat 300 muka tuan al-mu'asharah dalam bahasa Arab Jadi apabila begitu Datang kepada Israelite politik Dan terakhir baru ni Sebab itu tuan-tuan Boleh jadi tidak, di, tidak digemari Oleh pihak-pihak berkuasa dengan media Untuk bercakap atau mendedahkan Atau buat report atau lapor lebih banyak Buat laporan lebih banyak dalam negara kita Waktu pihak-pihak yang berkenaan terutama sekali daripada opposition di parlimen timbul upko. Upko ni salah satu daripada grand perancangan Israeliat dalam konteks Israeliat politik. Sebab tu masa kita bahas upko di parlimen wakil Israel ada. Ni benar ni. Ya Allah kalau malam ni ada SB buat SB lah nak buat macam mana. Tak nak buat macam mana, tuan-tuan kerja tuan-tuan, saya kerja tuan -tuan. saya dan kita masing-masing bekerja. Yang pentingnya ialah mempertahankan Islam, menjaga keamanan kesejahteraan negara Tokoh kerja Islam. Kerana kita tak nak, sebab sebab benda ini bukan sebatu satu pandangan tepi jalan atau pandangan suat kabar, baca suat kabar atau begitu gini. Tapi satu kajian terperinci oleh tokoh ilmuan dan tokoh akademik. Ini buku ni bukan baru. Sehingga macam mana kita nak bertindak satu-satu-satu. 12 step yang harus dihayati oleh umat Islam bagi membentras pengaruh Israelia ini. Juga didedahkan dalam Israeliat al-Mu'assara. Israeliat politik. Ini tak tahulah kok sampai sekarang. Boleh jadi juga. Ini sampai di Selangor ini didahkan sampai 200 ribu. Daftar pemilih baru yang tak tahu daripada mana Mishmah ha Mishmah 4 jam je dapat jadi uh, uh, apa ni rakyat apa ni yang berhak memilih ha, ada keluar dalam lebih kurang 5 6 jam dalam internet kampung baru pun orangnya ha dia pun dia pun nama ada daftar milih dia kampung baru itu ialah seorang wanita ha bertaraf dia bukan lelaki Hmm besok kampung pun laki perempuan doh. Ada leceh mandu. Ni semua, semua mainan Israeliah. Ni tuan-tuan. Eh jangan jangan leka jangan leka. Ara irak lekalah pasal satu jadi macam tu. Kita duk ya ya ya wallahualam tuan-tuan. Sebab ini kalau kelentung biasa, saya pun tak nak bawa ke tengah macam untuk majlis tazkirah yang Semulia ini selepas orang menghadap Allah dengan tarawih dan witir. Ini bukan tempat kelentong. Kita bawa je tadi. Ini bukan tempat kelentong, bukan tempat nak pakai buta tuli, pakai ikut perasaan sedap. Bak tu saya suka yang malam ni pun nak habis ni sahur tuan-tuan ni ni. Besok. <guluh> hmm. Jadi mungkin dari segi ekonomi juga bagi saya saya saya masih Waswaslah. Pertumbuhan ekonomi di negara kita ni salah, salah satu daripadanya ialah dengan hadirnya atau dengan wujudnya apa ni, hypermarket. Salah satunya Tesco. Tesco semua orang tahu, Yahudi punya. 100%. Al-Star sahaja dua. Kota Baru satu baru sekarang. Ha, lepas tu lepas ni, Allah. Dekat rumah saya tu pun satu, sekarang kira okay, yeah. So, kalau ada orang boleh buat tolong kajilah sikit. Satu Tesco Tesco night berapa ribu kedai yang baru tengah naik tu jatuh. Ni bukan cakap tak, tak nak bagi beli kat Tesco, ini bukan soal nak beli tak nak beli, tapi soal ekonomi. Ni yang baru hutang kat Mara ni tak habis lagi bayar. Ni baru hutang kat bank ni, loan bank hak nulun sana baru nak bina baru belajah. 10 tahun baru buat minimarket. Ini yang si Melayu ni katakan. Si Melayu ni buat AKS. Baru belajar macam mana nak packing secara yang kualiti, secara yang agak apa lebih eh, meyakinkan. Zopak datang Tesco, siapa nak tengok tempat kita? Mampu saja, yeah. Yahudi masuk. Memanglah kalau tanya saya, tanya tu, tu memang murah tempat dia sebab dia ada ladang. Dia kilang sendiri, mesin sendiri, apa semua sendiri. Dia beli sayur, bukan main pakai macam kita beli 2, 3, 40 kilo kedai runcit. Setakat 3, 40 kilo kecut buang. Alah, baru take kuku, tak sampai lagi kerugian. Mana ada rugi lagi. Persaingan dia masuk dalam persaingan dari segi marketing ni. Dan dia merombak kita punya, orang kata apa ni, uh, kuasa beli ni tadi. Allah hebat. Ni di tengah-tengah rakyat yang berapa juta. Alustar penduduk dia berapa juta je. Eh tak sampai. Yalah. Kalau wilayah persekutuan pun kata sekarang 3 juta lebih. Ke Alustar. Banaraya. Berapa ribu je. Tapi dua tesco naik. Utara satu, selatan satu. Apa? Ha, ya, utara satu, selatan satu. Nur jalan. Eh, apa ni. Syak Perdana nak pergi Perleh. Dengar orang Perleh turun mari. Tumpang tuyo. Ha, yang ni, ha ni, yang ni, ranap je, saya tak tahulah kepada saudara, mara sahabat kita, peniaga-peniaga, cuba tanya. Hmm. Sebenarnya, hak tu yang bunuh, peniaga-peniaga, bukan bersih. Ha, ya. Hak bersih yang berasa rugi, pasal dia tak buka kedai. Cuba buka kedai. Yang jual ayam, pukul 11 habis dahulu. Orang hari tu, orang nak makan walaupun bu 100,000 20,000 50,000 semua port tu dah haus dah kau orang kau air mineral mean, lincin je eh? siapa jaga tak laku okeylah tu itu sikit dia, dia dia punya inverter kom, apa orang kata dalam dia punya tu eh? dia punya anu tadi tu Bracket lah. <laughs> ayat lain tapi tak apalah baik tuan-tuan kalau itu kita nampak sebab itu dia bunuh gerakan islah Israel lihat, dia buat gerakan Islam ni, dia serang Israel, gerakan Islam secara ganas. Mungkin sekarang tak berlaku di tempat kita, tapi berlaku di negara-negara umat Islam yang lain. Sebegitu rupa, dia buat di Palestin, Sebegitu rupa, dia buat di negara-negara Arab. Ha, di Iraq sampai jadi macam tu. Di Masyid sekarang. Dan Wallahualam tuan-tuan, saya tak tahu yang berlaku di London sekarang. Kita tak kenal golongan mana lah untuk saya lah. Wallahualam, tuan-tuan tengok lebih dapat maklumat jauh. Ini benar-benar yang mainan. Mainan politik eh, Yahudi itu sendiri, dalam bahasa yang kita katakan, macam mana mereka nak hapuskan gerakan Islam. Mau tidak mau, kita ha harus akui bahawa dia telah labelkan Al-Qaeda sebegitu ganah. Dan sebahagian besar masyarakat Islam seolah terpengaruh. Walhal, sampai hari ini tak ada proof yang boleh ditunjuk walaupun sampai kepada peringkat mahkamah dunia bahawa Al-Qaeda ganas. Tapi semua Al-Qaeda, Al-Qaeda. Sebut Osama al-Adin dia. Akhir sekali tuan-tuan, dia punya kesannya sampai kita ni yang Muslim, nama kita Islam, apa semua Islam, nak masuk negara Islam sendiri ke emigration Allah aku buat. Tu nak masuk negara Arab ni. Nak masuk negara Arab ni. Kalau tengok pasport kita Islam, oh dia periksa rapi. Tapi kalau katalah seorang bukan Islam nak masuk ke negara Arab negara orang Islam ni. Mudah. Entah bergilah berjalan sekarang. Nak pula tengok tu dia terus janggut. Serban pula ai ni. Saya ingat telur pun dia Prakisah. Ini minta maaf cakap langsung kau. Tak syok lah tapi. Hmm. Masuk dia belik satu-satu-satu kalau boleh. Dia nak londeh. Ada di kalangan orang kita. Yang kebetulan nama tu mungkin. Ialah nama anak serupa. Sebab orang Melayu ni dia bin satu. tu yang jadi kebiasaan kita berbeza dengan Arab. Arab dia bin tiga. Sebab tu siapa mengaji di dengan Arab. Ijazah dia. Dia tak boleh bertukar punya. Tapi dia bin tiga. Macam saya, Taib Azmuddin, bin Muhammad Taib, bin Hussein. Kalau ada Taib Azmuddin, bin Muhammad Taib lain pun, dia tak ada bin samarah yang ketiga. Itu sahabat saya Allahirah, Ustaz Ismail Mahmud yang meninggal dulu ni. Dia Ismail Mahmud, ada empat orang satu kelas. Tapi tak bertukar, pasal dia nama Ismail bin Mahmud bin Hanafi. Hal Ismail bin Mahmud bin Hamzah. Ismail bin Mahmud bin Abdul Karim. Mari kat Melayu, Ismail Mahmud. Mahmud, Lepas tu dia gelar, Ismail Mahmud tempanglah. Ismail Mahmud. Jadi serabut habis. Jadi balik pada yang saya nak sebut tadi tuan-tuan. Azab gitu. Ni sekarang orang label dengan ah, ni, ni Taliban. Taliban ganas. Orang ah, ni tengok berjanggut dengan apa semua. Al-Qaeda. Al-Qaeda ganas. Berjaya Yahudi psycho dengan Israeliat dia ke dalam jiwa-jiwa manusia di dunia. Ha, ni. Cuma kita di Malaysia ni sekarang ni, di kalangan sesama kita, rakyat Malaysia, Alhamdulillah, mungkin kejayaan salah satu daripada gerakan Islam di Malaysia ni, Jemaah Islam di Malaysia berjaya. Dulu China tengok orang pakai jubah, dia takut. Sekarang orang yang pakai jubah, China dengan India masuk rapat sekali. Dia tahu. Dia ni orang ni orang semayang betul ni ini mesti pak rakyatnya dia katakanlah. kanlah <SILENCIO> ha ni masuk dekat tu menang kita <Glaku> okeylah kok nah ni nanoh nah. <tuh> baik tuan-tuan jadi semua benda tadi yang saya rasa kalau pada hemat saya uh, <tuh> apa yang didedahkan oleh uh, profesor uh, doktor salah uh, Abdul Fatah Al-Khalidi uh, yang uh, Sepintas lalu saya sebut tadi, saya nak riliskan dengan apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. "Waqal Rasulullah SAW, Inna Allah la yuzab al khasah bizonub al gamh, hatta yur al munkaru bi'na azharihim, wahum qadirun 'ala an yankiru, fala yankirunahu." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah dengan sabda Nabi, "Innallaha la yu'adzib al-khassa bi junub ammah Allah sama sekali tidak akan mengazabkan eh, diri seseorang dengan sebab dosa yang dilakukan oleh ramai. Umum, kalau buat dosa kau ni urat dosa, alih-alih kita Tuhan azab tak. Allah la yu'adzib" Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nak azab ya ha? Allah, ya Allah, azab dosa A, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya B, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hatta sehinggalah. Dosa ramai Allah akan azab setiap orang ini tadi. Hatta. Jural munkaru baina ha? azharihim. Apabila dilihat kemungkaran itu dah begitu menonjol. Di kalangan mereka. Zahid di kalangan mereka. kemungkaran itu timbul di kalangan mereka itu wahum qadirun ala ayy anyakiruhu fala yunkirunahu ah di mana kemungkaran itu mereka mampu atau mereka berkuasa untuk mengingkarinya tapi mereka diam tidak mengingkari sana naik kemungkaran naik kemaksiatan naik ke kejahatan ramai orang mampu untuk mencegah tapi semua duduk diam Waktu itu jaga, tuan-tuan. Allah akan azab semua sekali. Hari ini dia peranan kita. Kita tak boleh duduk dia. Kita mengatakan itu, tak apa Ustaz. Saya tak buat, dia orang yang buat. Jangan. Minta maaflah, tuan-tuan, kalau saya nak relate benda ni setengah orang, tak tahu apa suka. Tapi suka, tak suka pun, kita berasaskan fakta ilmu. Di mana Profesor Dr. Yusuf Al-Qadhari menjelaskan Terang-terang. Dalam uh, bukunya fiqhul daulah. fik kenegaraan. Bagi masyarakat dunia yang negaranya demokrasi, maka kita tak boleh mengatakan itu dia punya hal, saya, saya punya hal. Sebab kita ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa undi. Inilah kuasa yang boleh mengubah kemungkaran. Tapi kita tak nak ubah. Allah akan timpakan azab semua sekali. Saya sebutkan ini takut. Terang-terang. Pasal apa takut? Tuan-tuan pun akan rasa takut macam saya, kalau kita tengok bagaimana Allah azab umat yang terdahulu disebabkan kedudukan ini. Allah azab kaum ad kaum tamud. Allah azab puak-puak namrud. Allah azab kaum nabi lut. Allah azab kaum kaum nabi-nabi yang terdahulu. Bukan setiap orang tu buat tak? Tapi, zahir benda tu semua pakat sembunyi tak berani nak bertindak ya saya takut malaysia ni ni bukan saya sebut ni satu tuduhan tapi suatu orang kata apa uh, apa orang kami oh, oh, apa yang dipanggil sebagai pemerhatian yang harus kita peka ni apa lagi tuan-tuan pau -tuan? oh, ni kan dalam surat khabar Berapa hari yang lepas Di Ampang Dia kerat berapa ha? Sampai budak umur lima tahun pun kerat Potong kepala kat lain Tangan kat lain Pasukan polis yang uh, Terlibat untuk uruskan Apa tu jenazah tu Kejap buat turun Tangan Kejap buat turun Kepala Kejap buat turun apa Apakah ini bukan kemungkaran kita masih duduk pergi ke Malaysia negara aman, negara aman. Tak mahu tuan-tuan, saya macam saya cakap biasalah walaupun saya terlibat dengan parti politik, tuan-tuan pun terlibat. Tapi kita tidak bercadang untuk jadikan surau ni satu platform kepartian. Walaupun saya tengok surau ni ada kaler hijau. Patu tak apalah lainlah tapi hijau ni hijau sejuk ni. Taklah maaf lah tuan-tuan. Saya yakin pasal tuan-tuan juga orang terpelajar bukan kita orang yang narrow minded macam sus setengah tempat. Sebut sikit noh, oh marahlah tu. Tak, be fair lah. Bab kita bukan zaman satu ketika dulu lagi. Kita bersedia untuk menerima teguran kalau kita tersilap salah. Kerana teguran itulah yang akan dapat membetulkan balik kalau mengikut Imam Al-Ghazali dalam Mauizatul Mukminin. Okey ni, dia bagi saya, saya rasa dari sudut-sudut yang macam ni Dari segi latar belakang pengajian saya Saya rasa saya berwajib untuk tegur Walaupun teguran itu kena pada diri saya sendiri pun Ini wajib Mentang-mentang kena diri kita sendiri Maka kita pun buat diam Itu lagi tambah teruk berdosa Ini tuan-tuan Ini suasana yang cukup ngeri ni. Habis tu kalau betullah daftar pemilih ni jahat Yang dibuat Jaga tuan-tuan. Ini proses menjual negara dengan begitu murah. Siapa tukang jual kita ni? Secara tidak langsung. Pasal kita tak peka dengan harga undi. Harga undi dari segi Islam, mengikut Profesor Dr. Suhaf Al-Qadar dalam fikir daulah, ialah, Izzaharu syahadah. Pangkah undi ni satu kot ni situ tu. Izzaharu syahadah mana menzahirkan kesaksian kita di hadapan Allah sama ada kita suka kepada makruf atau suka kepada mungkar. Tu tu pulanglah. Kalau orang pula nak argulah tu itu Dr. Syauqa Dawid dia pun manusia seperti kita juga. Mana boleh pakai ulama sekarang bukan semua betul. Ah, itu dia punya hal Tapi kalau kata-kata profesor barat dia pakai sangat. Itu dia punya hal Tapi untuk diri saya seorang yang telah diberi kepercayaan amanah dengan kredibiliti dan siqah dia sebagai ketua ulama' sedunia. Yang terletak sebagai orang mujadid modern. Zaman ini. Dr. Kisuh, saya pakai dia. Ibn Zaharul Syahidah. Memanglah nama dia, demokrasi nama dia, pelihara raya. Nama dia politik itu gelaran-gelaran dalam uh, urusan kita punya pengurusan dan kita punya pentadbiran. Itu dari segi nama-nama dari sudut management tapi isi hak sebenarnya ialah izharu syahadah. Sebab tu kita tak mau undi palsu. Tentu lah, aku mau undi palsu kita nak kena undi sungguh-sungguh. Sebab tu bio ni tak nak nak pakai dakwat betul. <tuh> Ini lama tak habis hadis ni. Yalah Allah alam tutup pulang, tuan-tuan saya tak paksa tuan-tuan untuk terima apa yang saya sebut. Tapi kita renunglah saya pun ada kepentingan apa-apa sangat dah Umur 60 lebih lah Tak ada apa-apa kerja -apa Macam ni lah lah Nak, nak duk jadi kaya-kaya nak berapa hari Kalau jadi jahutawan pun tak ada nak buat apa dah Tak ada apa kepentingan Penting kita ialah Membena jamaah Kalau kita dah tersilap Jangan bagi orang jenasi kemudian tersilap macam kita Kalau dah kita berdosa banyak Jangan kita biarkan orang kemudian daripada kita berdosa kalau kita dah banyak tersalah, jangan bagi orang kemudian, banyak salah. Hak tu kerja kita. Inilah, وَلْيَخْشَى اللَّذِينَ لَوْتَرَقُوا مِنْ قَالْفِهِمْ ذُرِّيَّ تَنْدِعَافَةِ خَافُوا alaihim. Jadi hak ni, hendaklah kita rasa taruh bimbang, taruh takut, taruh waspada, cemas, ini, وَلْيَخْشَى Hendaklah... Apa, taruh rasa bimbang Taruh rasa takut Taruh rasa cemas Kalau kita tinggal Generasi kemudian daripada kita Ialah generasi yang lemah iman Baik tuan-tuan Ini masalah sekarangnya ialah Wahum qadirun ala an yunkiru falayunkirulahu Kita berkuasa untuk Ada kuasa untuk mengingkarinya Tapi kita tak ingkar Tak wani lo, Tak wani. tak wani dia. Apakah tindakan kita itu kita selamat? Jawab dalam hadis Rasulullah. Tunggu hari Allah akan azab. Takkan kita nak nak, nak tempah azab Allah. Orang bandar Aceh kena tsunami pun sampai sekarang orang Aceh nak lagi ke tsunami semua orang tak nak. Yalah bukan kata kita nak kata si, orang Aceh tu bersalah tak bersalah tapi persoalan nak cerita bala Allah. Takkan nak tunggu bala macam tu baru anu. Oleh itu, waru'iyak Abu Amamah. ni sampai pukul bawah? Ha? Lagi lima minit dah. Uh, tak, tak apa, saya cuba anukan. Abu Amamah Al-Bahili. Ini hmm? Rasul SAW. Saya tak sempat nak cerita lah siapa Abu Amamah ni. Hmm. Maka dengan sebab itu, kalau tuan-tuan pergi ke Madinatul Munawarah, di Rawdah tu ada satu tiang nama tiang Abu Amamah ada siapa ajin tengok atas sebab tu orang ni masuk masuk raudhah bukan saja suno masuk sunah ni raudhah raudhah raudhah la masuk tu pun alhamdulillah lah pasal dia tu raudhah tapi di sebalik tu ada benda lain lagi Dan, ada satu tiang tu ada tiang Aisyah ada tiang Abu Amamah Al-Bahili sebagainya Dan, tak tak tahulah kok Saudi ni dia padam habis semua benda tu sebab Abu Amamah ni dia pernah ikat tubuh dia di salah satu tiang dalam raudhah marah kepada nafsu dia. Ha kerana dia timbul sikit waswas -was tentang kebenaran apa sebagainya ni. Ha? dia seksa diri dia sendiri sampai Rasulullah tegur, apa ni kamu buat macam ni? Betul ha? jadi asal usul cerita Tiar Abu Amamah. Jadi Abu Amamah sahabat Nabi SAW inilah meriwayat hadis kata kaifa antum idza taghanuz insyaukum wa fasqa shababukum wa taraktum jihadukum. Apa salah tanya? Hmm? Uh, uh, Abu Amamah mencerita di mana Rasulullah timbulkan tanda tanya Kaifa antum idza tagani sa'ukum di kalangan sahabat Apa akan jadi kepada kamu wahai para sahabat idza tagani sa'ukum apabila wanita wanita kamu dah melampau tak ada bataslah kan? hmm. ini hmm. Allah kalau kita nak hurai pun takut panjang Makna dalam bahasa mudah kita cakap Melayu ialah apabila wanita telah tidak memelihara kewanitaannya. Dari segi marwah, dari segi aurat, dari segi tindak tanduk, dari segi apa? Sebab kenapa Rasulullah sebut wanita? Sebab wanitalah ibu segala-galanya. Kita orang lelaki ni sembang je dah kan? Tapi ibu duduk kat wanita. Tak tahu macam mana lah orang lelaki. Ni macam jangan marah tuan-tuan. Dekat saya, saya buang lelaki. Sebab ibu. Ibu ni kalau kita nak bicarakan panjang. cerita. Cuma bagi setengah di kalangan kaum wanita atau orang-orang yang tidak memahami mesej Islam, dia marah seolah-olah macam wanita ni nak duduk di dapur je. Itu dia terjemah. Itu dia cakap. Wanita ni nak dikurung, nak di apa. Itu dia cakap. Habis, tak payahlah taruh emas dalam tempat yang baik. Taruhlah tepi-tepi tepi, -tepi, tepi jalannya Ini emas tu, tak tepi jalan. Pasal pem emas dikawal begitu. Hmm. Kedai emas begitu jaga pun orang rompak. Oh. Itu kedudukan wanita sebenarnya. Sebab apa? Nilai dia di situ yang paling agung di sisi Islam ialah ibu bapak tu kita nak kawin mengawin apa semua begitu gini dia kira nafsub di sini. itu di sini itu Allahuakbar tuan-tuan wanita diberinya haid wanita diberinya tahap-tahap a -tahap, uh, menopause dengan tidak dia bukan sopo orang lelaki real walaupun dia cuba bedah nampak segak juga tapi lelaki kuat dia dia kebumikan sebagai lelaki juga bah ni sebab dia tak mampu nak buat haid ingat haid-haid ni boleh minum air sirap banyaklah Ha. Tak boleh Jadi benda macam tu Jadi apabila wanita dah hilang kewanitaan tadi Wafasaka syabab hukum yang kedua Generasi manusia ni Yang kedua dari sisi Islam Yang duduk di hak hakka Betul-betul menentukan seolah-olah hitam putihnya Kesejahteraan kebaikan manusia tu Pertama duduk di wanita Yang kedua duduk di syabab Orang muda Habis kata Rasulullah Fasaka syabab hukum yang keduanya apabila belia-belia kamu, orang-orang muda kamu dah jadi fasik. Tak puas tak mayat, tak hormat ibu bapa, tak ada orang kata apa ni, akhlak, kepribadian, Eh, tak ada apa. Apa yang ada? Sebab itu dalam ma'u'izzatul mu'minin, Imam Al-Ghazali kata, kalau kamu nak tengok negara kamu masa hadapan, kamu tengoklah orang muda kamu hari ini ni dalam saya saya kod dalam uh, mauizatul mukminin juzuk yang ke juzuk yang kedua mauizatul mukminin ni kalau juzuk pertama dia banyak cerita fiqah banyak juzuk yang kedua imam ghazali sendiri kalau lah orang muda kamu hari ini baik itulah baiknya negara kamu masa hadapan. kalau orang muda kamu sekarang tak baik kamu dah nampak dah apa akan jadi pada negara kamu masa hadapan. ni syabab tu yang Uh, kedua Dan kamu tinggal dah Pengorbanan dan jihad kamu Minta maaf tuan-tuan saya Melayu juga serupa tuan-tuan dan kita sama-sama Islam, kalau kita compare lah Secara ikhlas Dalam negara kita ni Antara bangsa yang lain Sehingga kita lah Rasanya dah tak berjihad dah. China Kalau kita bagi dia buat rumah, dia buat cukup sungguh Duit tapi tak pergi Dia buat song. Ha, macam mana tuan? Macam mana Encik sudah puas hati? Melayu kerja baru tak? Ha, Encik, Pakcik, nak duit sikit. Habis tu dah habis, tiga suku dah bayar. Rumah dekat separuh tak sehari. Ni kalau kita cakap buat kerja buat, sorry lah, minta maaf tuan-tuan. Tuan-tuan pun alami. Saya alami tak kira. Dia ingat-ingat sekali aku nak tolong Melayu, nak tolong orang Islam. Orang Melayu teruk kami, buat aku maik Cina habis Mekah Madinah depa tau ayat pas pembek Madinah ha kena pula depoderah hitam tu pula dah ini benar jihad jihad ni besar israel lihat masuk untuk jihad ni hilang maka dia kira jihad tu ganas jihad tu pedang jihad tu senjata jihad tu gempur jihad tu radikal boleh jihad alim jihad ni ialah ambil lebih rasa tanggungjawab kita suruh bawa air ring kat rumah kita. Kalau Melayu masuk, masuk dia buat-buat kerja bersaipah. Tapi Cina dia masuk, dia, dia keluar rumah tu tadi, dia bersih macam dia masuk. Dia tak biar bersaipah bekas waya yang dia potong ke apa semua. Oh. Ni sorry lah tuan-tuan. Sebab tu sedap sangat duk marah kat Lim Guang Ing yang mak, yang tunjuk coli hmm. tu, bodoh. Buat naik tu, komentar tuan-tuan baca kan. Hmm, marah awak naik. Awak naik pejabat Lim Guan E tu, awak naik coli tunjuk. Wow, no. Melayu ke haprak. <laughs> Ini bukan saya dok cerita about Lim Guan E, about siapa. Hormatlah semua manusia. Han China, kan Hindu, kah Melayu, kah. siapa. Semua manusia. Kalau kita orang Melayu, kita rasa baik sangat. Kita orang Melayu, kita rasa Islam sangat. Kenapa kita tak tunjuk akhlak Islam? Itu ya sebenarnya. Ini tiap-tiap petang Lim Guan E rau, buka puasa dengan orang lain. Robina. Kota Menteri dulu dak pun. Cina ya habis jelah. Ah okeylah ni kan dia pergi pergi jauh ni. Taraktu jihadukum. Wallahualam ni minta maaf lah tuan-tuan jangan marahlah kat saya bab ni be fair lah. Tu bukan benda baru masa ubah suai masjid negara dulu tahun apa 15 tahun yang lalu. Hmm. Saya tempuh benda ni bersama dengan Uh, Ialah dalam komite, komite itu sendiri sampai akhir sekali ya tak ya yang ketiga panggil Cina tapi waktu harga naiklah dah barang barang kau duk tunggu kita <San> wa inna zalika ka inun ya rasulullah apakah yang macam tu boleh berlaku juga wahai rasulullah kata abu amamah na'am wallazi nafsi bi wa ashadu minhu sayakun. rasulullah kata lebih pada itu lagi boleh berlaku wahai abu amamah apa dia kata rasulullah ah ha? kaifa bikum antum lam ta'muru bima'ruf wala tanhauna 'anil munkar apa akan jadi dengan kamu kalau dah kamu tinggal dah makna dalam bahasa lain iza antum lam ta'muru bima'ruf kamu semua dah tak suruh untuk buat kebaikan wala tanhauna 'anil dan kamu dah tak suruh ke semua pakat takut ai ni benar dia kalau kita boleh relate dengan tajuk kita sekarang kenapa maksiat apa islam terpinggir dan is, maksiat mendapat tempat boleh jadi salah satu sebab ialah lah kan bab tadi maksiat program cukup cantik tong tong tong tong tapi makruh takut zon oh. hmm. media kita ni kalau media elektronik TV di bawah kementerian penerangan komunikasi dan kebudayaan menterinya orang Islam apa apa masalah sangat untuk nak mempromotkan benda ma'ruf lebih hebat. Ini lah. cakap, kita bukan nak bayar. Kalau forum perdana Ehwal Islam kat TV, Hari Rabu atau Hari Khamis baru ada promosi. Tapi kalau ni, hak yang ni. Sebulan jalan dah. Macam-macam. Oh, oh, oh, TV 9, Bat Sahur. Tunjuk orang Islam lahap. Ini eh, tentu kan? Sebab ilmu komunikasi ini, saya rasa tentu lebih tahu daripada saya. Dia kejayaan dia apabila kita boleh melaksanakan apa yang disebut sebagai satu teori iaitu cultivation theory. Cultivation theory ini satu satu teori bagaimana kita nak tarik kerap, bagaimana kita nak nak apa nak meletakkan keyakinan terhadap sesuatu kempen kita. Jadi dia cultivate. Jom heboh macam-macam buat. Tapi apa program Islam? Ini Ramadhan ni. Kebetulan Ramadhan ni dekat dengan sama dengan hari kemerdekaan. Sepatutnya sebagai sebuah kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh orang Islam di Malaysia ni walaupun bukan kerajaan Islam. Kita kena relate kemerdekaan negara dengan Nuzul Quran. Kena relate kemerdekaan negara dengan peperangan badar. Tapi nak buat macam mana? Kita duduk di luar. Dan kita, idea kita tidak diterima untuk masuk Tahu lewat Nuzul Al-Quran Wabayyinati minal huda wal furqan Inilah kemerdekaan yang dimerdekakan oleh Al-Quran Daripada manusia mengabdikan hamba nafsu Hawa nafsu dia sendiri Daripada al-dalal, al-furqan itu tadi Kepada al-hidayah Maka marilah bersama rakyat Malaysia Bawa kemerdekaan ini ke arah itu Kalau cakap saya mudah Mudah tak mudah pun? Kampen. Kampen ni kampen. Semua oh, orang kampen sekali. Tak, dua kali, tidak. Tiga kali. Mungkin insyaAllah empat kali. Taik lembu pun, kalau seorang kata puaka, sepuluh orang kata puaka, seratus orang, akhir sekali orang pacak lilin syih, dia puja taik lembu. Manusia macam tu, itu. Ha, ni apa? Begitu juga badar kubrah. Badar kubrah nak cerita satu perjuangan memerdekakan tanah air memerdekakan marwah Islam walaupun dalam kedudukan persaingan yang begitu hebat antara yang bukan Islam atau musyrikin pada ketika itu dengan 313 orang dengan 1000 orang lebih mereka dengan hanya seekor kuda mereka ada 70 dengan 70 orang mereka dengan baju besi kita tak ada tapi walaqad nafsharakumullah bi badrin wa antum adillah Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Is taqulu lil mu'minina al an yakfiyakum ayyu muddakum rabbukum bi 3000 min al mala'ikati munzalin. Allah beri pertolongan. Menang. Habis kemerdekaan Malaysia ni jangan dok harap jalur gemilang aja, Syekh. Ni kita kampai untuk jalur gemilang aja. Ha, ni ikut jadi panjang, okeylah tu. Hmm hmm. Terkut panjang-panjang pun panjang lebih lima minit. dah. Hmm. Tak apalah tuan-tuan. Saya rasa yang saya sebut tadi tu banyak lagi. Dalam hadis ni sebelum, belum lagi saya baca habis, -habis hadis Abu Umamah tu. Tak sempat nak habis. Dan begitu juga yang Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Yang Abu Ubaidah ni pernah dia jadi panglima perang. Panglima Angkatan Tentera Islam. Sebelum diambil alih oleh ah uh, Saidul Umar bin Al-Khattab kalau tak silap ingat saya. Hmm. Masa Abu masa Abu Ubaidah Al-Jarrah menjadi panglima uh, tentera uh, apabila satu satu peperangan uh, tentera Islam kalah dia buat postmortem antara benar, benar besar punca kekalahan ialah kerana ada di kalangan tentera Islam waktu itu tak bangun sembahyang tahajud dan tak ada ada yang tak bersiwak. Tengok dia punya Hmm? nak ban, nak tengok supaya tahajud dekat dengan Allah, tantra mesti dekat dengan Allah ni Abu Ubaidah al-Jarrah, ni tak apalah tuan-tuan kan, saya pun menghormati uh, masa untuk tuan, tuan besok nak bekerja lagi, cuma uh, itu sajalah dengan serba kekurangan penyampaian tadi yang agak tak begitu teratur, saya minta maaf banyak-banyak walau macam mana pun pentingnya kita ialah bersama-sama untuk mendokongkah dak amar makruf nahi mungkar barulah kita dapat meletakkan balik kedudukan Islam itu di tempat yang sebenar dan maksiat itu dapat dipinggirkan wallahu a'la malam ni tontonan untuk saudara-saudara uh, kita yang memerlukan di bulan uh, perdi Aidilfitri nanti dan juga dalam Ramadan ni setakat yang termampu maka memerlukan orang kata sokongan dan kerjasama tuan-tuan. Maka itulah seperti bagaimana biasa saya bawa lagi malam ni tepung goreng ayam tu. Tepung Kentucky, apa KFC Kelantan Fried Chicken. KFC ni dan juga tu satu lagi ialah kopi, kopi harba kancing baju. Kanci baju tu nama pokok lah. Pokok harba kanci baju Ini bukan nama saintifik punya nama Tapi nama kampung Kanci baju ni Yang tak lawas Buang air kecil Yang agak susah nak berpeluh Dan yang agak tak berapa Selesa pembeluh ke jantung tu. Mungkin kita berjalan sikit dah Semengah ataupun Kalau itu jantungnya Punca mengah tu tadi Maka mudah-mudahan ada mujarabnya lah untuk uh, kopi apa uh, kunci baju ini sebab dia masuk uh, kopi sikit, lepas batu koko kemudian tu dengan uh, pokok kunci baju yang di apa yang di machine jadi sobek gaul sekali lah eh, satu sudu besar untuk satu cawan bancuh dengan air panas macam biasa macam kita nak minum kopi lah. tak ada apa-apa kalau kita nak tauge gula sikit pun boleh. Tapi yang cantik, taruh madu sikit. Kalau boleh tak taruh gula langsung, lagi baguslah. Kena buang dua, dua cawan ke. Berbuka satu cawan, sahur satu cawan. InsyaAllah, nak dimakbulkan Allah, ada kesan dia. Kemudian tu ada saya bawa malam ni, sikit lagi ada madu lebah pokok tolang. Kemudian ada ikan pekasam dan ikan kering. Tasik pedu. Ikan kering ni macam-macam jenis, ada ikan bawung dia, ada ikan selat, ada talapia yang kecil tu. Ikut tuntuan lah, pilih yang mana minat. Kemudian ada patih gelenggang daripada <coughs> daun apa tu, daun gelenggang tu untuk gatal, kurap, apa sebagainya. Benda-benda sakit kulit. Dan juga satunya saya suka bawa ke sini ialah sabun sabun mandi, Kaisar ni, dia sabun mandi ni sabun mandi yang dia masuk dengan minyak zaitun. Atau ha, sabun mandinya minyak zaitun yang ialah tidak ada apa lagi yang untuk kita waswaskan dari segi suci bersih bagi kita untuk nak solat nih. Ha, bau dia memang wangi lah. Tontak boleh tengok nanti. Kemudian kepada Muslimat kita ada special untuk laya lah. Ha, ha, sarung kaki daripada kaherah aha hmm, wallahu alal hadai yang lain-lain tu macam biasalah wabillahi taufiqul hidayah wassalamu warahmatullahi wabarakatuh